Olen Jari Hiltonen, Ulvilalainen kirjauskriitikko. Esittelen tänään kirjaa, joka on ilmestynyt vuonna 1882 Venäjällä. Tämän kirjan on kirjoittanut Leo Tolstoi. Kirjan suomenkielinen nimi on Tunnustuksia. Basan Buks, niminen kustantaja, julkaisi tästä Suomenoksen vuonna 2012. Suomentajan nimi on Eero Valk. Luen esittelyn alkuun katkelman kirjasta. Katkelma menee näin. Tämä tapahtui minulle aikana, jolloin minulla oli se, mitä pidetään kaikin puolin täydellisena onnena. En ollut vielä 50kään. Minulla oli lempeä, rakastava ja rakastettu vaimo, hyvät lapset, suuri omaisuus, joka kasvoi ja lisääntyi ilman ponnistelujani. Läheiseni ja tuttavani arvostivat minua enemmän kuin koskaan, tuntemattomat tylistivät minua ja saatoin ilman sen kummempaa hyväisyyttä sanoa olevani kuuluisa. Enkä suinkaan ollut fyysisesti tai henkisesti sairas, vaan päinvastoin minun hengen ja ruumiinvoimani olivat sellaiset, että tapasin ikätoverellani vastaavaa harvoin, saatoin työskennellä ruumiillisesti niitossa jäämättä jälkeen musikoista, Henkistä työtä saatoin tehdä 80 tuntia yhteen menoon tuntematta rasitusta. Ja tällaisessa tilassa tulin tulokseen, että en voinut elää. Ja koska pelkäsin kuolemaa, minun oli käytettävä viekkautta itseäni vastaan, ollakseni riistämättä henkeäni. Leo Tolstoin vuonna 1882 julkaisema Tunnustuksia-kirja kuvaa, kirjailijan keskiään kriisiä. Siihen johtanutta prosessia ja vähän seurauksiakin. Tunnustuksia liittyy Tolstoin kirjallisen uran käännekohtaan. Hän oli luonut jo suurteoksiaan muun mm. muassa Sodan ja Rauhan ja Anna Karenina Niina romanin. Tunnustuksien jälkeen hän kirjoitti lähinnä uskonnollisia kirjoja. Tolstoin turhautuminen liittyy tavallaan siihen, että mikä on elämän tarkoitus. Hän pohdiskeli sitä saavutettuaan jo niin hyvän aseman Venäjän kulttuurissa, että hänelle tuli tavallaan kriisitilanne. Hän ahdistui valtavasti ajatellessaan siitä, sitä, että miten vähän hänen elämäntyöstään muistetaan kuoleman jonain päivänä korjattua hänetkin mukaansa. Tolstoin Tavallaan semmoisena johtopäätöksenä tästä elämäntarkoituksettomuudesta, niin on sama kuin Raamatussa on Saarnajan kirjassa, kaikki on turhuutta. Oli jotenkin yllättävää, kun luin tätä kirjaa, että kuinka vieraantunut Tolstoi oli keski-iässäni niin elämäntavasta, jonka hän oli oppinut. Hän oli vieraantunut kirjallisista piireistään, perheistään, joka oli iso. Uskonnollisesta kielämästä ja tavallisesta kansasta eli rahavaasta. Tosto oli uskonnollisia ajatuksia hyvin taipuvainen henkilö, mutta tässä keskijän kriisin yhteydessä hän koki olevansa hengellisesti maalistunut ja tästä hän puhuu tunnustuksissa jatkuvasti. Hengellinen maalistuminen oli tostolle tärkeä sen takia, että, että hän näki sen lähtölaukauksena moraaliseen rapeutumiseen. Kirjailijalle maalistumisen mekanismi oli hyvin selvä. Ihminen elää sellaisten muiden asettamien periaatteiden mukaan, joilla ei ole mitään tekemistä uskonopin kanssa, siis kristinupin, ja jotka sitä vastoin ovat suurimmalta osaltaan tällaisen uskonopin vastaisia. Tolstoja oli erityisen turhautunut siihen, ettei hän löytänyt korkeakirjallisista piireistä eli kirjailijakollegoista minkälaista tukea moraaliselle kilvoittelulle. Kun kirjailija koitti ilmaista kollegoilleen tarpeensa olla hyvä tai tehdä moraalisti kestäviä tekoja, hänelle kuulemma vaan ivallisesti naurettiin ja osoitettiin muita halveksunnan merkkejä. Sitä vastoin häntä kannustettiin enemmän moraalittomiin tekoihin ja asenteisiin. Tämä tuntui kirjailijasta pöyristyttävältä, ja hän koki, että Venäjän kulttuurielitti on, siellä on aika paljon mätää, josta pitäisi eroon päästä. Tässä Tunnustuksia-kirjassa Tolstoi puhuu paljon elämänsä eri vaiheista ja nuoruuden valinnoistaan. Ja hän kertoo nuoren Tolstoon olleen edistysuskonen haihattelija, joka uskoi ihmisen kehittymiseen, ja... Ihmisen hyvyyteen Tolstolle kävi kuitenkin, tälle edistysuskolle kävi huonosti, kun hän kävi Pariisissa ja sattui näkemään eturivistä, kun joku rikollinen teloitettiin kiljotiinille. Nuorempana Tolsto ei ollut mikään uskovainen henkilö, hän oli kuulemma hylännyt uskon jumalaani lapsellisena. No sitten kun toisiin ihmisiin ei voinut oikein luottaa, niin kirjailija huomasi, että loppujen lopuksi hän ei voi uskoa kuin itsensä ja itsensä kehittämiseen. Päämäärää itsensä kehittämiseen hän ei kuitenkaan osannut määritellä. Kirjailijana Tolstoi koki olevansa ja ihmisten kasvattaja ilman tietoa oikeasta suunnasta. Kirjailijatyön kriisi oli selvä siinä kohti, kun Tolstoi huomasi, että ei hän osaa opettaa ihmisille mitään semmoista asiaa, joka olisi ollut hänelle selvä, ja tämä, tämä ajatus liittyy tavallaan siihen Venäjän kaunokirjallisen yleisön odotukseen, mikä heillä oli kirjallia kohtaan. Nämä kirjailijat, jotka pääsivät Venäjän kirjallisen kulttuurin kaapin päälle, niin heitä kohtaan... Tavallinen kansani osoitti kyllä monen hyvin, hyvin vahvaa uskoa, voi puhua jopa kirjailijauskosta. Tämä kansa odotti Tolstolta ja muita joita elämää ja kuolemaa koskevia suuntaviittoja, ihan samaan tapaan kuin kirkkokansa odottaa papin saarnalta ohjausta ikuisen elämän suuntaan. No, Tällaisen kirjallisen pappisvirkkaan tostoi piti itseään täysin kyvyttömänä, mutta vaikka hänellä oli tällaisia ajatuksia, niin silti hän kirjoitti vuodesta toiseen. Hän sanoi tässä tunnustuksia kirjassa, että hän oli pakko kirjoittaa, koska perhe vaati elatuksensa ja kaunokirjallinen kunnianhimo ei ollut vielä kadonnut. Hän luovuttaisi vasta sitten, kun olisi pakko. Ahdistunut kirjailija matkusteli laajasti Euroopassa ja jutteli paljon filosofia ja teologian kanssa. Toistoin kertoi tavanneensa eturivin oppineita Euroopasta. Hän kuitenkin pettyi pahemman kerran sekä filosofien että teologeihin. Filosofit paljastuivat valehtelijoiksi, teologit taas tekopyhiksi. Harhailun tieteiden parissa ei suinkaan hälventänyt epätoivoa, vaan ainoastaan voimisti sitä kirjallia tiivistää näiden harharetkien lopputuleman. Kun henkinen kriisi kuitenkin vaan paheni, tostoi päätti seuraavaksi paeta Venäjän kansan pariin. Aivan samalla tavalla kuin populistipolitiikko voi sanoa, että kansa tietää loppujen lopuksi parhaiten, niin Tolstoi teki vähän samanlaisen, samanlaisen ajatuksen kautta niin toivioretkiä kansan eli rahvaan keskelle. Ja hän loppujen lopuksi huomasi korkeakirjallisten piirien ajautuneen aika kauaksi niistä ajatuksista ja totuuksista, jotka Puolestaan työtä tekevä kansanosa oli sisäistänyt osaksi omaa todellisuuttaan. Ja nämä totuudet alkoivat vetää menestyskirjailijaa puolensa kuuna ja väsynyttä mehiläistä. Nyt jos puhutaan näistä totuuksista, niin yksi oli sellainen, että luotu ei ole luojansa suurempi. Tolstoi omaksui rahvaan lapsekkaan uskonasenteen kristinusko Jumalan suuntaan hän kuitenkin koki elämänsä ollen suuri pila, jolle Jumala naureskelee itsekseen. Suurin vitsi on se, että mies huomaa että suuruutensa huipulla, elämässä olekaan mitään kestävää, ei ole koskaan ollutkaan eikä tule olemaan. kuolesta jää vain pelkästään raato jäljelle, joka haudataan ja jonka madot syövät. Tolstoin suhde kuolemaan on tunnustuksissa hyvin ambivalentti, eli, eli ristiriitainen. Kun hän on oivaltanut elämän tarkoituksettomuuden, hän rupeaa ajattelemaan, että kuolema on todellinen vapauttaja, joka tuo lopullisen rauhan. Kun itsetuhoiset ajatukset lumoavat kirjailijan, hän alkaa miettiä itse murhaa, mutta kärsii kuitenkin niin voimakkaasta kuolemanpelosta, ettei voi... Voi missään nimessä oma elämänsä itse päättää. Sitkeä itsemurhaajatus loppuu siinä kohti, kun Tolstoi vanhempana ymmärtää kristinuskon merkityksen ja, ja hän tavallaan tulee uskoon vanhemmalla iällä. Uskon oli Tolstolle tietoinen taantuminen paluu lapsuuden uskon sisältöihin ja ihanteisiin. Tuustoi kirjoittaa uskontulostaan näin tajusin sen, että vaikka uskon vastaukset olivat järjettömiä ja rumia, niillä oli se etu, että jokaisessa vastauksessa oli mukana äärellisen suhde äärettömään, mitä ilman vastausta ei voinut olla. Miten tahansa asetinkin kysymykseni, miten minun on elettävä vastaus on Jumalalain mukaan? Mitä todellista elämästäni jää? Ikuinen kärsimys tai ikuinen autuus, millainen on merkitys, jota kuolema ei tuhoa, yhtyminen äärettömään Jumalaan, eli paratiisi. Toistoin loppuelämä on venäläistä kirkkohistoriaa. Vanhempi kirjailija ei voinut sulattaa kirkoja uskonopin ristiriitaisuuksia, eikä hän omaksunut raavalle tyypillistä uskoa erehtymättömään kirkkoon. Myös sakramentit, eli kasteehtolinen ja avioliitto ja muut jäivät kirjailijalle mysteeriksi. Koska Tolsto oli kuitenkin erittäin näkyvä henkilö Venäjällä, hänen ja kirkon välinen yhteenotto oli väistämätön. Ortodoksisen kirkon synodi julisti paljon kirkkoa arvostellen Tolstoon kirettiläiseksi vuonna 1901. Hänestä oli tullut kirkon silmissä uskonnollinen anarkisti, jonka päätä ei voitu silitellä. Yhdeksän vuotta myöhemmin kuolema sitten korjasi kirjailijan yllättävästi. Kirjailija oli tähän mennessä hylännyt perheensä. Hän oli ajatellut että hän pakenee pois jonnekin ja lähti 82-vuotiaana pitkälle junamatkalle vuonna 1910. Tämän matkan aikana hän kuitenkin sairastui vakavasti ja Astapoivon rautatieasemalla pysähtyi juna. Hänet siirretti asemapäällikön huoneeseen, jossa hän sitten kuoli. Siihen päättyi Tolstoin elämä, jossa kuolema oli synkkä varjo, jota tolstoi pelkäsi elämästä, voi sanoa, että hän oli varmaan kyllänsä saanut, niin kuin Jobi raamatussa. Hänen tuotantonsa jäi elämään. Siinä mielessä hän pelkäsi väärää asiaa hänen kirjoistaan, niin puhutaan vielä pitkän aikaa näidenkin päivien jälkeen.